Att du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Hello! Hello, Uncle Leo! Uncle Leo! Vad mycket bilar var ute som när jag skulle parkera? Jag fick gå ända, ända längst bort, gatan mm. närmast Skansull. Det är nog en handbollsmatch, något, idrotts, något idrottsarrangemang Tacka den idrotten Eller att folk, folk är ute och vandrar i fin väder Och då parkerar de här <laughs> Precis De kanske ute och de kanske ute och går i Tycker nämligen alltid att jag Eller du tycker att det är så roligt att, att, att jag parkerar så långt ifrån Jag har ett ställe uppe vid På andra sidan Renskärnsgatan där ja. Uppe vid Höga Lidskyrk Nej inte Höga livskyrka Det heter Katarina kyrka Ja just det ja, men där, där uppe brukar jag stå ja. och så brukar man gå ner till ja. Till Petsan och sådär Och det är som är bit ifrån tycker du Jag tycker inte det är så farligt <laughs> Så jag tänker då kanske, då kanske Ja parker... då är det ingen fara för det är att parkera En halv kilometer bort här också Nej, nej, nej det är ingen fara alls ja. Jag tänker folk kanske parkerar här för att gå Och vandra i Skogskyrkogården <laughs> Eller Tantolunden ja. Nu är det svåraste andra avsnittet det är svårt. Det är med det tunga. Oj, ja. Det är tungt. Alltså... Följ upp 21 är aldrig lätt. Det är ungefär som. Tänkte, tänkte om någon skulle ta över nummer 21 i morgon efter att hoppa Hur lätt skulle det vara? Och ta 22, det går ju inte. att ta nummer 22. Vad mm. tar ja, Man är 22 i morgon. Du skulle är moder i Sverige. I år. Äh. Eller i år överhuvudtaget. Uvudtaget. Ulf Thor sa svart det, tror jag har haft. Det. Så du kan ju. Ja. – För länge sedan. – Ja. ja – Sen jag kan han kan, kan man nånting som är anknytet till siffran 22? – Förutom ja, att för man, Finns det inte någon Poverty Stinks som heter 22-platta? – Jo, just nej, na, det. Nej, det kan inte platta. en 22 för många finns det ju ett band som heter det. – Mm. – Jo, eh, när jag gick ifrån den långa mm. vägen, 500 meter hit, ja. så det är fantastiska körsbrudträd längst. – Ja. Längs vägen. Ja, det är fint faktiskt. Jag tänkte, det, det är kanske där vi ska ta, vi ska ta kortet med körsbetssäget i bakgrunden. Mm. Snart blir det ju mellan hägg och syren. Mm. Det tycker jag är en fin tid. Den då skomakaren får vara Har vi pratat om det nej. Det, ska... nej, men, nej. det kan vara ta sätt. Ja. Jag tror att det är så här att eh, då häggen blommar, mm. då satte skomakaren upp en skylt att han var ledig. Mm. Fram till Syren blommar. Nu så går det min in i varann, så han skulle inte få mycket led. Nej. Det låter som under bullerbyn Nej, det här, det här är det ju... för har Jag vet kan inte. Kan bagen eller. Det gäller alla hantverkare. Men en väldigt kort semester nu för tiden. Ja. Men jag har alltid tänkt på det, även Hägg och Siren, att det skulle vara så jätte... Även in i sommaren, men det är ju jättetidigt. Ja, det är väl i, det är i maj är det. Ja. Ja så jag vet inte. jag tänkte bara apropo de där blommorna. Eller körsbärsträd. Ja, eller, eller hägg. Nej, det där är inte hägg. Nej, det är buskar va. Ja. tror jag att det kan vara. vitt. syren, är... det kan. Lila, vara. Ja. ja det kan vara Men syren luktar fantastiskt. Ja, ja det är grymt. Cool. Ulfundell hade vi en låt som hette mellan hägg och syren. Också. Eller man? Ja, jo, det är någonting. Jo men... det var. Det är jag säkert säker på för komma ihåg. Men kommentaren går alltså. Om man till, nej om man till med hade det var något projekt eller nåt någon bok han skulle ha eller någon samlings någonting som skulle heta mellan hägg och sig, mm. jag förknippade med den och grejen. jag fick knippa med medelmellan delarna som bokarna i alla fall. Äh, då är det är dags för jag. <laughs> ja. Ja det Nu då ska Jo det var ju rekordstor står där igår. Ja. Jag att han det för det var fantastiskt bra tycker. Jag. Vi var, vi var ja. på på Pet Sounds ja. och då såg vi först Anders Frömlum spela och då hade han med sig den här akustikton här det här lite runda som spelar välkommen mandolin. Ja. Röka hår eller Jesper. Ja just. Det. Han ser inte ut som någon röka <laughs> hårkläder. Han är rolig. Men, men han är väldigt glad. Ja. Du duktig. Mm. Han tillför någonting på scen. Mm. Han, Och så var det tydligen, när jag pratade med, med Johan här, eh, så var det tydligen basist. Ja, också. Nej, jag pratade med i ja. telefon. Och så var Basisten som brukar spela med Andersäffer om då. Okej, okay. stor, jättelångt skägg. Och så var det en yngre kille som jag kör och så var det Andersäff. Och vi kom dit och körde den här. Då körde han den här. Uh, han körde bara tre låtar tydligen. Och vi kom dit på andra, och då, då körde han i just tjusnare våldsamt. Mm. Och så körde han Gojo Gojo jul på slutet. <laughs> och så jag, jag pratade med, för det var jag och, och, och Roger. Och jag pratar i typ som just men vad handlar han för mera hit egentligen? Jag, kom, nej, jag tänkte ju säga det Det är de där två låtarna kom ihåg. Ja. Men jag, jag kommer på en, han hade ju en, en och det var lugnt i samma tid där som eh, kyssen var våldsamt. och där Europa brinner fanns det någon låt som inte. Jag, jag, in, jag kan inte mm. säga hur den lät eller någonting men, men ja. eh, Kysten är våldsam kommer jag ihåg var, Det var ju en hit på Porama ja, ja, och, och det, det var och bra. Jag tyckte det var bra jo, Det var ju innehär Det här var svenska vågen Med ny ja. texter på svenska så här, Och Ebba grön Och Gylle Tider ja. och och det, det, det, det här måste jag ha varit jag kan tänka mig det, Sent 70-tal, tidigt 80-tal Tidigt 80 var nog det Kunde 81 kanske Ja, eller? ja. kanske Det är jättebra Nej, så, så det var <clears throat> Uh, han såg vi Och så var vi på twang Naturligtvis och Fika och det kändes gående Det, ute. Går, utan att säga, det alltså. går utan att säga Vi satt ute den här gången Och det känns, jättekonstigt. känns det Jag är jätteskump, jag ville gå in <laughs> Roger ville, ville gå ut, uh -huh. vi ut och Så vi satt ute uh -huh. Och så vi kom tillbaka Och det är så bra för det ligger så nära där. Och när vi kom tillbaka så var det väl just innan Nick i gick på uh -huh. Och då var det fullproppande folk Det var säkert hundra personer ute i kö? Ja, alltså utanför, så det gick inte in, de hade ju folk som stod där ja. Och körde väl en fyra för att där kusten akustis Gick det bra? Hörde man? ja, ja man... Jo, man hörde, man hörde man det. Man hade bra. förstärkt ganska, okej okay. Jag tänkte, det är ju så trångt där inne, vi var ju där förra ja. året, det var ju svintrångt för det Förra året, Soundtrack spela ah, Det var det två år kom Jag kommer inte ihåg Det kanske var två Nej, år två år så det... ja. För då minns jag att, för då stod vi inne mm. Något kortsänd, jag och, ja. jag och så. Ebbo stod. Men då har jag fått att, att Ebbo, han gick ut med mikrofon och sjövde på utsidan. Jaha. Och avgrepp. Ja. Och sen, sen, då när, sen var det ju efter Niklas så var det ju första här kit. Mm. Då måste det vara och hur körde. som helst. Ja ja. det var det. Och körde fyra låtar. Och avslutade med MLO. Körde de med instrument? Eller ja, en, en små gitarra? Ja. Jag tycker det är nästan bäst att de kör så. Det är ju ja. grymt bra Man hör hur bra de är ja. det, det, det, var, det var verkligen Det var verkligen jättebra ja. Har du sett Skavlan-klippet om kör Lou? Nej, den har jag inte sett Det är otroligt bra, de bara tar, drar igång Jag kollar aldrig på Skavlan Men jag röstade där såg ja. jag och så var det... Då tar hon fram gitarren Och så börjar andra sjunga lead Och så ja. kommer hon in med stämman ja. Sitter bara där helt avslappna Den här unga tjejerna sjung klockrent Spelar klockrent liksom. mm. Skitsnyggt och det är, tycker jag är avskalat och ännu bättre nästan än Det sällan jag tycker det är ännu bättre än studieversionen. Eller ja. så känslomässigt. Just för att de är så unga också. Med sån pond, Som så självklarhet. Ja. Det är fantastiskt. De, hade, de var med på det här. De kallar oss artister. Det finns det på Play tyvärr. Ja. Och då, då var de ute och åkte en bil eller eh, var och så. Ja, eller då, skulle de i New York Och så skulle de. Eh, jag vet inte vad det ah, Nu skulle vi spela där eller där. Men så här hade man Han inte man vågat prata Men han i vår varit liv Hur gamla här. är de alltså? Jag tror att de är väl vad 25? Är Nej, så, så gamla är de inte Eller så? Jag tror att de är födda runt 90 alltså, Det är två år eller tre om De gick mm. på raketen, samma som Mellan och Martin Men de gick det Vad är det för något? Ja, men det är en skola, special, Som ligger i Björkavien Okej okay. Gick de samtidigt? Ja så? vet Känner de dem? Nej, jag, jag, de, de, de kommer väl ihåg dem sådär Men det väl de ingen... måste väl vara att Jag var bra att sjunga då, och Ja, det men... måste de var. Jag menar, alltså, de, de bra sjunger Men jag menar att de var lite kändisar på skolan och ah, jag, jag, jag vet inte, Nej. jag är dåligt koll på det mm. Men i alla fall de, de satt i taxen där i New York Och så skulle de spela där och där och Helt avslappnade med vad som Jag var jätteglad bara. Ja. Alltså, Otroligt coolt Och det var ja, fantastiskt bra ja. Sen var det också roligt där, för det fanns ju då är det var ju verkligen en sån här kändis eh, spotting där. Uh -huh. Först så träffade jag en en bassist. Jon. Jon <laughs> Jon Robertson. Jon Robertson var där, ja, ja, men, ja. ja. Och han han stod och snackade med en kille eh, från This Perfect Day. Mats exakt. Nej, det var ju, jag tyckte, jag, jag, jag minns inte, jag, minns, jag kommer jag inte Jag ihåg... kan bara komma ihåg Mats Eriksson. Nej, sen, sen kommer kom, ja, kom jag ihåg han som de använde som i, uh, vad heter det, inte i City utan på Klairs uh, Gilling Vanege tror jag, eller, eller på Berns, han som skulle dricka klorin. Kommer du ihåg vad han ja. vad, vad, <laughs> vad vad han hette? Ove Markström! Ja, just det, just det. det var jag också en Perfect Day. Ja, så det. det var Markström. Det var, det var, så Jon stod och pratade med, med Ove Markström. Jaha, Ja, du tog en bild då jag. Nej, jag, jag gjorde det inte. Jaha. Uh -huh. men, men sen sen var jag ja, jag skulle ha gjort det. För det är roligt. Mm. Eh, och då har vi vi har ju han heter jag berättar för dig vi har ju en lärare på skolan från släkten just. Ja, det måste man sagt. Vi är otroligt i musikentrén Mattias och han han säger men han känner runt omkring i år. då så typ jag dessa jag Ja vi har en lärare på skolan som heter Börje som som annars så att han har han känner honom Mattias eller Ja Dalberg ja menar, han han kan allting och ja, prat, musik, alltså, jag bror pratar musik så det var så Sen fem den där med Mattias där. Alltså de två träffar och det är ju som två kände så här sen träffar jag även en gitarrist som och, och, brukar jämt med med John. Jaha. Frycke. Frycke. <laughs> okay. Fast han, han, han var på avstånd så han... Han... Hejade. Eller ja, jag såg honom på avstånd där. Ja. Men du är ju en kändis. Ja. Pod, kanske inte känner han men det är ju en kändis ändå. Eh, sen en som jobbar kom och C, Det var ju Martin Wilson Piper från Church. Ja. Han har vi sett flera gånger. Det är en glad filur. Det är en mycket glad filur, ja. Otroligt glad, men ja. Positiv. <laughs> ja, Ja men alltså vi träff var det för ja, ja. veckor sen ja. på pizza. Ganska bra och trevligt ingen så här inåt vänt popställe. Nej inte. som man skulle kunna tro. Ja. Med Church lite lite så här, kunde var lite introvert på något Ja, men äh, ja, han är otroligt glad. Ja. Och sen det var ja, ansettla Blom. Fast vi vet inte om man ska spela det kan spela i det. Mm. Men sen såg jag även vad heter det vad han heter efter han Micke i Porsche owners. Okay. För det, det fan, han jobbade på gamla i programavståndsförfarande då det inte existerar. Okay. Och då var det ju mycket snack om eh, Mickey Push, då han eller Mickey Pett. Det, jag och, jag Mi, det Mickey Pet, var jag. Mickey då han från Mickey Jacobson Petsson. Rostan Stefan. Ja, eller mm. Mickey Push. Mm. Mickey Pett, Mickey Push. Eh, och sen så till, till eh, när första kitt spela gick in där, mm. så gick mamman med där också deras mor. Aha. Och så just bakom gick ju Karin mm. Och Rågan sa Ja men det är väl någon Örebro-mafia För farsan är... Ja men just det, farsan har velat spela med Lite pop ja. Så karl Wittrand gick med också mm. Och så efter en stund så kom mamman ut Och så pratade han till och så sa hon till någon som stod där och Vaktade dörren och sa, ja Skulle skulle min bror kunna komma in, så, för att säga mm. eh, ja, sa Förstäkerts okay. mamma Ja, så okej Ja, då vinkon, då kom ju han Och då var ju han... Kristoffer Lundström. Kobra. Jaha. Så han är, han är morbror till. Okej. Okay. Till förutsägget. Ja. Och Kristoffer uh -huh. Lundström är lite roligt. Han det kanske är bättre, men när vi landade på... Eh, den första vi såg när han på hotellet. Rektor kom in på vårt hotell. I New York. I, I New York år, sedan, år sedan ja. Så var det han som stod i fojen. Där. Ja. Och små <laughs> små smålustigt. Okej. Okay. Och sen så fanns det säkert jättemånga mera kända. Men frågar du John om han ville vara beintervjuad på podden? Nej. Jag ska fråga om Ove Markström i sälj. Ja, Ove Sönne. Nej, men John John ställde säkert upp det, tror jag. Köpte du någon vax då? Nej. Ingenting faktiskt. Nej. Det var någon som pratade med den här heter han? Petter, det heter så Nej, det finns ju till kille som jobbar på Petter som, ja. som är ganska lik, Ja, det. exakt Så han, han pratade med en kille som var utanför Dörren så, nej det finns inte chans att komma fram till från att gå till alltså. och, och det är bra att det kommer lite folk Och då, ja, de säljer kanske ja. Men eh, ändå Det är inte för att sälja skivor den dagen Nej, och finns det, inte pet som, det är förtropp för Ja, det är ju proppat med folk det Lyssna lite främst på Tangerines. Mm. Efter att jag, jag som klippte senast, så slå jag in en, en låt från senaste plattan enligt Per sönske Ja. Såhär, och sen har jag lyssnat på Spotify och så här, det, ja, det är riktigt eh, bra sound som vanligt. Jag är ja. det där. Det är luftigt och bra. Ja, pop, starka poplåtar, ja. snyggt gjort och så här. Jo, men det, det är ju jättetroffsigt gjort. Otroligt där. det här. Hammotsigt. Ja, de måste vara duktiga bara, två. Är det Per som skriver låtar eller... Är det Järnstom åt? Det känns som att det är lite... Texterna lite känns som att det är lite Per Gästle MP på något sätt. Ja, den andra är killen, ja. Ja, ja, man, att, menar, på, ja. Att, att, att Torgraven är lite, lite Gästle, lite, ja. lite snickare. Och sen har det en, en jäkligt pålitlig på... Som kan spela som allting. Kan spela, och det kan ju Per Gästle också. Ja. Men att de att, kan mm. dels... Ja, det är snyggt. Det, det är smitt här, och, och, och allting, och sol och, och så. grejer, och även om mixa och kunna fixa. Och, och så hörde jag, du nämnde kanske, men jag tänkte inte på det, att eh, Girls Girls World, den här Rain Refrain-låten var ju med. Ja, just det, det har de gjort då. Ja, och det lät också, det lät uppdaterat bra Men jag tror att det är, det är nog fler låtar från Rain Frame som, mm. som de har spelat in tidigare, som är med på den uttrymmet tidigare plattorna. Ja, precis jag tror han jag nämnde det också, men jag, jag tyckte att den kom helt plötsligt i med kör shuffle och sådär. det var ja. väldigt bra. Nej, ja, det, det är... jag tycker det sista är bästa. vad gjort tidigt. Ja, nej, det är väldigt bra. Sen har du hört Ben Watt. Watt? <laughs> jag förstår att det kom en ting. Mm. <laughs> äh. Vet du om det är? Ben Watt, nej. Every, everything but the girl, ena halvan. har du lyssnat på dem? Ja Hur sa alltså, What? W-A-T-T Har du lystade för mig? Nej, heter Nej De var rätt stora är det i min värld Smörband alltså. nej, nej, nej Jag du har, har flera plattor ja, jag tror jag har hört dem också Nej Ä kommer... Nej, men han släppte i alla fall helt eh, Apropå ingenting Släppte han den helt Jag vet inte om han har gjort de platta förut I solen Men nu kommer I han in en... Ja Den är riktigt bra tycker jag Nej, jag noterar den här Ben -Watt. Ja Kanske inte faller dig i smaken då, om du tycker. Men det är inte riktigt likt Everything But The Girl heller. Men det är... Klart... Men sen också... Tänk, två andra grejer. Woods där. Den tycker jag är ganska mm. bra. Det enda jag kan säga är att... Jag tyckte det skulle vara otroligt bra om de hade en bra sångare. ja de har det tänkt på faktiskt. Det är mer en melodikille. Ja, men han, han sjunger liksom... Ja, men det är ju liksom, inte, inte med magen eller någonting och det är jättehögt och så här ja. i falsett. Det är lite strängt. Ja lite grann. Ton tonsäkert och allting ja. och så här och helt, helt okej okay. men men riktigt bra sånger så här, det var otroligt bra. Nej, man har ju, ju på en del? att ja, de, sjunger. Ja, de, de sjunger. de sjunger rent och så, det är ingen fall till någonting men det är ingen lead vocal. Det är, nej. det är ingen ledsångare. Nej, och sen är det individuellt. Så, i, vissa som, som du kanske tycker är skitbra sångare så tycker ja, att jag har det. Och tvärtom så här, så att det är Men just han tycker jag, nej, är inte riktigt os. bra tyvärr. Men det bra är bra jag gillar plattan. Jag tycker Mix. Också, också att den var bra, men inte så här kanon. Men det, det, det krävs kanske lite mer lyssningar. Lyckeli, har du lyst Nej, så då ja. Jag har aldrig lyssnat på henne alls, men då fick en bra betyg av Markus Larstaffdahl så då lyssnade jag då när jag läste artikeln och så och det, var, det var faktiskt ganska bra första lyssningen i alla fall. Eh, vad heter den granne till, till oss? Grannen. <laughs> du jag heter grannen. Eh, han eh, vi hade städad igår. Mm. Eh, och så vi pratade när vi nu, nu nu fikade. Jag vet, han, han, han, han är musiker i gör otroligt duktig. Eh, och han älskar vinyl och, så och ja, är det han som och, var den ja, här precis bredvid dig där? Ja, nej inte, inte han. Nej. Eh, den här är även, även med I och Siska upptäckte jag. Uh -huh. Och han, han är väl nog vi pratar bitar så just det här så här tycker det är det bästa är liksom jag de bästa men just mellan så är det Ravisol och Bolmer. Mm. Den perioden. Och hans, hans dotter är det väl? Nej, någon, någon musiker också som mm. brukar spela i USA. Och, så där. Mm. och hennes kille, dotters Kille, hade varit ute och turnera med ligger just. Ja. Och då hade de varit någon som. Om de var i USA och hade spelat. Och det slutade med i alla fall att den pojkvännen ringde till vår granne. Bara för att berätta, då hade de när de hade varit ute och spelat, ut den här spelingen i, i USA eller på någon show eller något där så uh, hade de varit hängsen med Ringo Starr för uh han -huh. hade varit med på samma ställe okay. Han var helt, helt salig uh -huh. Den kopplingen till Ja. Uh -huh. Men uh, har du, du har aldrig lyssnat på henne, eller? Nej, Åsa är, är väl Åsa inte med henne Nej, jag var, jag var, för mig är det bara ett namn så, men... Hon var ju dotter till ja, men är väl han Tant... i... Någon, någon i tantstrul var det var en kort period. Men sen är det väl till, till, till Silversurfer. Ja just det, ja. Silversurfer. Ja. Vem var han nu hette? Sackersson. Ja, Johan Sackersson. Men det är inte han. Är det, just det, det var Silversurfer? Det stod det. Alltså det stod inte Silversurfer Ja Nej, just det var jag. han, ja. ja. Och den andra hette Ben Olsen. Ja, men hans ryktar han, fick den, det glömmer jag alltid bort. Ja, jag kan inte alls. Han var ju med i Torsten Friks band. Uh -huh. Men det är så. Mm. Och så har jag sett att Gästle ska släppa det en, en box, en box. Jag blir inte förvånad. Inte förvånad? Nej. Nej, nej. Och det känns nej, när han nu kommer med så så, så tycker jag att det. är Konstigt, jag menar att han inte har gjort det tidigare. elva mm. 11 plattan. Alltså, ja det var nog galet mycket. Ja, ja. ja men Ludde har ju släppt någon box, var det med 15 plattor den där med på det outgivet mm. Och det var väl ja, det var Någon version gjorde av Twizz Shout Som var, nej men det här Det här är vi på en rep p <tistisk> det ska Nej Det, det känns som att Varför gör man det och släpper det till <här> <tistisk> <tistisk> Bar under hela hans period alltså? Ja, det är hans soloperiod ja. ja, Eller jag vet inte, jag läser inte så noga Men jag läste att det var en galen samling 200 outgida låtar det, ja, det känns jätteintressant men jag var ju jag, jag, någon, några pärlor Jag kollade faktiskt på det finns Det finns ju det som heter SVT Flow Ja. Som jag kollade till. Och där var det bland annat Om eh, The Look uh -huh. Och den, den har gått förut på, på tv Hur de gjorde Hur de gjorde i uh -huh. den låten de var i Stämmer det där att Matt Persson Flögs in För att göra det där riffet jag har ju nämnt det på en podd. Att det var ingen nej, som satt till till. Nej, det nämndes inte. Det är Filip och Fredrik som sa det. Asså? Ja. Nej, nej, det, det nämndes inte. Nej, då, det här klipper ju bort. Ja, Men varför, varför kom jag in på det? Jag har sett det. Just det just jag sett och det där. Mm. Och så såg jag bland annat var det ett, ett jaktprogram som har börjat med, med. Ja, GV och hon i Lotta Lunge. Ja, just det. Och det var på första avsnittet var 15 minuter. Och det, där. Och det var... Nej, jag, jag tycker det var roligt. Hon, ja. hon, hon, är, hon är jätterolig tycker jag. Ja. Med hennes miner och tittar in i kameran och allt sånt där. Ja. Och GV... Jag men bara han, han är, allt med GV är roligt. Är det så? Ja, jag, jag gillar han. Ja. Jag tycker han är... Han, han, är jag, han är superkul. Jag kollar aldrig på GV men jag tycker det är så otroligt. Han är så upphöjd. Han är så hyllad. liksom GV... Alla älskar honom verkligen. Alltså han sitter på alltså, muttrarna. Ja, jag. men det är helt undvård. Ja. Ja, han, han är som lite Lite småorod faktiskt. Eller småorod. Ja. Han är mycket rolig, däremot. Har du mm. andra tips? Eh, nej, det var väl dem. Ben jo, men några popdänger som är bra. Det är ju. Det var Fredrik som tips om. Det är. Uh, ben Pritchard. Vad har du tagit oss någon? Nej, inte, inte Ben Pritchard. Be nej, Bill, förlåt. Bill Pritchard. Bilprick. Ja, jag men inte. Det, det är jag så Ben. Ja, en bilprick. Jag, jag har jag har någon, jag har någon platta. För att det här är ju det här någon sån 80 talig grej va? Nej, det här är splittet ut. Jaha. Men jag tror att han är ju den här är första plattan på länge. Alltså. Ja, ju men bilprick ja Men två riktigt bra, då speciellt jag jag en plattan var så där med två första låtarna skitbra. Nu ska jag göra... En anteckning här också. Bill Bridget. Och det är Ben. ben. <laughs> Vad var det du sa om du blandar ihop Jerry och. Nej, Ben, ben, ben och Jerry. Ben och Jerry. Bridget. Ben, mm. ben Bridget. <laughs> <laughs> Alltså, nej, det, är, nej men det, det var ingen klass grej där. Utan, nej, jag efter. Jag, jag, jag, jag kommer inte ihåg ordet en sån här glasgrej. Så, nej, så, jag, är jag känner ingen så, Ben Pritchard, men nej. däremot Bill Pritchard. Ja, ja, <laughs> Han har allt med. Skulle Det kunna. Jo, men det var, det var någon. Det var no, någon grej. Vad hette den, den, eh, den där tidningen som Han gjorde? De sa och Impact heter det, väl? Och så tror jag. Det var det klara som frågade, har du läst intakt? Nej, det har jag aldrig läst. Men däremot måste läsa tidningen, impakter är jättebra. Svarade det. du det? Ja. <laughs> det var snabb. Skellefteå ju SM-guld i hockey. På ja. över övertygande sätt. Mm. Men just på det här guldhjälmar. Är inte på tiden att man bara hitta på, på något annat? Ja. När de var i första år så hade de ju sådana här lappmössor på sig förra året. Nej, är han för länge sedan? jag förlänger, det var 78. Och så hade ju lagat in Harald Nilsson hade ju en stormhatt på sig. Mm. Ja, men nu det är ju hela tiden med guldhjälmar och så och de de här vad heter det innebandy eller handboll och vara med guldhattar och står sjung SM guld. Hittar på något nytt här jag vet inte. Har du förslag? Ja men en tre men, det är som du vet, en vikt mössa som man viker av, av en dagstidning. En sån. Eller en mössa, en, ha en badmössa. borde ha en sån här... Så man tar examen i USA här platt, så sån platt. Ja, är det. som en sån. <laughs> eller, tänk, sån okay. hade jag när jag gick ut i high school. <laughs> en tänk guldfärg eller sån. Oh, ja, jag har en säkert. Nej, jag har ah. en Men Vad heter det? Är det en sombrero eller vad som helst? alltså Men just med guld... Det, här, det känns så... I och för sig är det rätt logiskt att det gäller med hockey, men Ja, men i alla andra sporter har man guldhattar. Hur ja. logiskt det. <laughs> det är det? Hattrick. Ja. Ja, jag vet inte. ja, men, ja det är... Nej. Det är en grej, grej som jag verkligen, verkligen hatar. <laughs> Starka känslor. Ja. Ja, det nej, maten, men jag, jag, är... Skulle jag, skulle jag vilja som ska... <laughs> det väl inte äta en guld? Det hade varit coolare att hitta på. Som man, man gör en kupp och så har man en... ja. någon annan... Något annat i guld. Det blir ju med en falukorl som man har <laughs> Sådär, vet jag. Vad tycker de om att de brukar spraya hela personen i guld? Naken och så här? Ja, det det var... brukar alltid vara någon bild på... Ja, det, gul... ja, det var ju det var Nej, men det är även det... Svartvadet väl de ja, mola guld och så här. Och det tror jag varje år att de sprayar ner lagkapten i guld i Aftonbladet. Jaha. Nej, nu, nu i år vet jag inte. Jag inte äh... kolla, men vad var det så i alla fall? Vad tycker de? om, jag det. Tycker om det. Det, det, är, det är inte lika farligt. då inte att reagera på just det just där med guld och guld happar. Ja. Nej, det är väl så jag håller. Fel att du kallas guldstorm. Ja det. Heter jättedinnebandelaget. Jo, Guldsalv. Det är väl gruvan med guldet. Ja. Det var <laughs> bara det och så, och så en annan, en annan grej ja. som är, ja. bara slager med att då vill vi prata lite grann om också just att röjskjutet är ett fantastiskt förlorat. Ja det. Är... Det är just det här tjutet, ska du veta? vad kommer det från? Ja. Att man skriker ut sin glädje. Jag försökte ungefär som, <laughs> gjort, <laughs> ungefär som <laughs> det liksom att du drickar sanden. Ja, gott det. Eller vad är det? Fredrik Lindström vet säkert svaret. Ja, det är ett bra ord. För man blir glad om man hör det. Ja, det är ungefär som hojtar Där förstår man ju vad det är för någonting. Ja. Och så går det inte att kombinera röd tjut med liksom snobberi. Vin Vinsnobb. Ja, ska jag ta ett... Röd, glass, det är ju är, är, är mer som husets fin. Ja, det kan vara det som helst. Ja, kan vara vad som helst. Ja, Röst, mycket alkohol. Ja. Sen, och så smakar och sen det inte i mycket. riktningen oh, Och då kan alkohol i helt rätt Jag tog en öl till lunchen sen har jag inte ännu mer mig mer. Det gick ut hårt och sen halt. Det Du då. Det ser bra Det ser ut. Ja. Nej, ja, jag tror att det var något, något gammalt kort du hade Nej, gjort. det var faktiskt helt, helt äh, ärligt. Ja. Men du, du då? Nej, jag kände efter. efter Ingen efter, kom, efter, efter förra här igen. Du laddningen med var ju bara i pallåden i sitt kök det över Ja. <laughs> Du vet växelbruket. Sängen. Ja. Du vet en sängen. Ja. Ja, det är jobbigt Ja. Nej, så det. Det var det vitt. Jo, jag, jag tänkte bara att här, här sitter du och spelar in på. Plocka upp bord. Duktiga är vi också varje söndag. lägger ut på måndag i regel. Mm. Och så tänker jag, hur många, hur många som lyssnar på den här podden egentligen? Ja, det är inte många. Eller det är många. Jag får ju många mejl. <laughs> jo, jo jag vet ju inte hur många som lyssnar. Nej. Från, från A till Ö liksom. Ja. Nej, men jag, jag, jag tänkte att, att vi skulle kunna bara, bara göra som en liten eller test, eller som en, en liten tävling. Att den första som hör på den här podden mm. går in på... Ja men ja Länken till, till bloggen där vi har den här En blogg om en podd.se mm. Eller bloggspot.se Ja där man hittar den här mm. Och så går man in på kommentarer Och så skriver han bara sitt namn Eller jag har lyssnat Och den, den första som gör det Han får nästa podd uppkallad efter sig <laughs> det är en inte Ja det vet man aldrig Nej. Eller att han får nästa gäst Igen men då, ja, det, det kan också vara så. eller ja. ja, för det blir ju inte nästa gång, men nej. det är nästa gång men Ja, precis. Det kan, det kan de också vara, men att, att de får, de får nästa, nästa ja, podd... Den får, den får nästa gäst och lite ja. ja Och podden uppkallades och ja, nästa gång. Oj, det är stora då. Ja, ja, och blir det ingenting, då, blir det, då kör vi kör inte fyller på det, utan kör tysta podden. <laughs> Den har aldrig körts någon gång. Nej. Nej men gör det! Ja. Släng in ett namn så kan du få podden uppkallad efter det. Alla dessa dagar var det livet. Jag var en skrabbarnas mm. grus, mina syskonbarn. Då frågade jag, hur går det med poddandet då? Lyfter <laughs> de någonting? Nej, de Men jag berättade lite grann så sa jag vad jag döpt senast. Kom nu sallad pajas. <laughs> och så berätt, berättar jag bakgrunden och storyn. Och berättar storyn. Ja, ska jag inte bara lågövrede. Nej, först, första gången jag berättade så tyckte de ja, de liksom fattade eller tyckte inte var jätteroligt, men sen sen började de fundera på det. Då började de tycka det var roligt roligt och sen började de köra det själva också så här. Kom nu så Jag berättade det tre gånger. Ja. Ja, ja, ja. Just det här med att, visst var att vi sparade så här det var tre sallader som var ute och ja. gick. Två brev överköra och då sa den ena kom kommer ja, sallatsbajs alltså. ja, ja det var ju som jag sa fast som, det var ju att kom nu den ena sa hon nu fast som menar i den tredje så alltså. Ja, och jag men, vet inte typ, ju... till de här som hade krå <laughs> okay. Ja att ja. ja, det var tre den överlevande men det var ju kul också att det var två som överlevde Ja kom ja, ja det var roligt den var rolig, det inte uppskattat så mycket sallad paella igår kväll kan jag säga. Det var därför jag sa skrev den när jag, ja. vet inte, men... Och nu kommer de om och sprider det på din skola ja. eller så, så... <laughs> det, det, kommer bli, det kan ju bli en sån här stor grej Jag blev kallad, i... kallad sallad paella. Men så var det och så jag Berte också den här med den, den föll inte riktigt god ord första gången, men andra och tredje delen och nöta in dem. Ja. Det var de här två potatisar som var ute och gick och så blev den ena överkört och då sa han kom nu potatismos och korv. <laughs> det är Jag också väldigt bra. Ja, det är jättebra bra. Så att eh, nej, de, man, pra, man kan... de har planterat på Maria skolan nu de här i så det kanske de sprids där. Ja. Spännande. Från bra. vad är det för skolan du går på nu? Det är inte han vad heter den är... Hammarby södra. Hammarby södra. Ja, från Hammarby södra via mig till Maria skolan. Det tur tur kommer så alla deras. <laughs> Hur kommer du vilka som är med så mycket bättre? Just, bra. Och jag tänkte... Jag vet du vilka det är? Ja, de frässar tror jag. Ja, men jag tänkte, om jag läser upp ja. och så får du betygsätta. Alltså inte artisten i sig, utan vad den kan ha att tillföra i programmet. Ja. Hur den passar i programmet. Okej. Okay. På en skala mellan 1 och 7. 1 och 7. Sju, okej, okay, ja. Mellan heter sju. Sju där är det maximalt. Ja. Thomas Orup Eriksson. Ja, sex. Mm, måste tänka. Ska du också sätta betyg? Ja, jag sätter också betyg. Uh, jo. Jo, men Orup. Jo, men det är sexa. Mm. Och i den sammanhang. Ja, sexa till och med kanske en... en... Nej, jag kör på sexa. sexa. Amanda Jensen. Och det man kanske måste tänka på också ja, Det är svårt, här. Hur ska man vad, vad vi gör bedömning på Hon kan ju vara en sån som Slår igenom helt, hon håller sig igenom men jag ja. men, det blir alltid någon Som är lite extra stjärna, så här. Men så tänker man på september till exempel ja. en, en yngre sådär Vad heter hon Som förra året eh, Var det inte någon, någon... Ja, det men, men september till exempel Och ja, så sen är Vart väl populär det såg jag inte det året så mycket. Men, men, men ja. unga, unga artiklar. Det behövs ju. Det måste ju vara som en, en mix av mm. äldre och yngre. Mm. Som blandat. Ja, men hon får. Vad ja, bra namn då tror jag? Fem. Fem. Ah, en tre. Tror hon halva? Det känns likgiltigt för mig. Okay. Ola sa då. Det får bli en femma också. En femma. Uh... Nu ja, men han är i en sån här äh, ålder också Inte puberung och inte Laskammar har mm. han har mm. gjort en, en De har en, gjort många Dels i The Ark och vunnit med digitalen och, och East mm. Christ Nej ja, men en, en, en fyra, fyra för Carola Herkvist <laughs> Ja Med hennes stjärnstatus Utan att jag lägger in Vad jag tycker så är det ju sjua mm. Men det här hon känns den, den klockrenaste ja, det... i i det sammanhanget. Ja. En klockren sjua. Ja. Hon kan nog tillföra Tillföra då mycket. Kajsa grytt. Fyra. Ja, väldigt roligt med henne egentligen. Jag, det, jag vad, tycker vad, att tillföra bakom tantstrulet är ju inte något Ett överskattat. Jag är väldigt överskattat. Mm. Och Men sen gjorde du någon platta. Har du gjort några soloplattor? Men ja ah. mm. Och så var det på lurar. Eh... Mm. Kärlekens tunga. Ja, just det. Det var anledningen. Ja, man skriver många låtar tror jag om henne. Kanske. Det vet du nog mer. Ja. Ja. Mm. Nej, men jag är Kajsa Tre. Mm. Jag tyckte det. Lovantel. Det tycker jag är jätteintressant. Det sätter jag för min personliga del. som vet jag, men jag tror att det sätter jag en 6 Nej, jag skulle sätta en även inte reda också. Mm. Jag har ju bara hört den på på kväll. Kanske någon låt till. Mm. Sen, har, har, har han gjort har han gjort alltså någonting efter? Ja, släppte precis en ny låt som är ganska bra som heter Det är ingen jag har jag inte Ja, en ny singel kommer igår eller vad som heter uh, underhåll oss. Men sen innan dess så han har man gjort med Florens Valentine i tre fyra plattor och det är ganska många bra låtar. Ja. tycker jag. jag. jag tänkte på it's not för stora för stora massan ja, men det, det är därför ja, det, är det, är det är intressant med någon lite indie figur som dyker upp som är inte så känd. Ja, han är för okänd tror jag det tycker jag det är möjligt men jag sa jag? tre ja. ja och sist har vi Jonas T Karlsson familjen Adel, ja vad det var duktigt ja ja jag kan inte så mycket om så det sätter jag en tre ja, men han kan också jag tycker det är ganska intressant samling utan att det är någon riktig så här, som jag är riktigt fan av men det är en ganska bra samling tycker jag. så då. jag sätter jag sätter en två har du, har du någon koll på dem alltså? Nej. Nej. Alltså... Ja, men jag har ju hört några låtar. Det finns ju när skrillex skulle, jag, skulle jag vara med. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag tycker jag är ganska låna någon lovande om jag säga. Jag tycker. Jag har varit lite varannat år. Har det varit jag, jag, jag saknar att det här att det ska vara, det ska vara någon. Jag är oro på väl. Ja, nu är väl kanske 55 60 eller någonting. Oh, så, han, är, kan så kan han får vara, vara ja. åldermannen Ja, du menar han ska vara äldre, i det ännu eller? Ja, om man tänker på dag i mm. eller eh, eller Plura eller att man har en, det ska vara en ålderman och så ska det vara en äldre kvinna. Ja. Som har det här Det var ju hur de. Jo, det ska jag som har den erfarenheten och det här. Och sen kan man Sen ska det vara några i mitten och så ska det vara några unga. Mm. Men det är ingen ja. Amanda Jensen nu är lugn i för sig. Jo. Lovat, eller över 30? Ja, ja. Men du, är... jag, jag tycker det här är intressantare än på pappret än förra året i alla fall. Men vad var det förra året? Ja, det var, ju, det var ju de här... Uh, Lindfors och... Uh, soundtrack. Uh. jag Dager, det, är ju det, är det var de här. Jag. Ja, just det. Varannat år har det varit Först, intressant. Första, första var Första tycker jag var så vi, Ja, det var ju... Och så sen andra tycker jag inte var så roligt. Tredje tycker jag var roligt med Uggra och Oli Ungström. Den var ja, svängen. Före tycker jag inte var så roligt. Och det här tror jag det är... Den är som femte nu. Åh, ja. oh, herregud. Nej, men då avslutar vi det här svåra 22 avsnittet. Ja, men man, man får väl, och Man får ju slänga in sitt namn så kan man få podden. att säger. ja. Det var ju en... Har du någon önskelåt? Men alltså jag skulle vilja ha någonting det skulle vara intressant att höra Till exempel här, vad heter han? Eh, T Carlsson där Familjen? ja mm. jag har aldrig Jag var inte, Johan T. Carlsson ja. Carl Det snurrar jo. i mitt huvud Känner jag den där nah, jag med nej <laughs> Nja, nej, det snurrar i Jag tror att det är då. snurrar i mitt huvud Däremot hörde det snurrar i skallen. skalle Är det allvarligt? Vad Jag förstår vad heter den? Det vet jag. Nej, det såhär, och ligga bakom sängen och såm de Okej, Ja, <laughs> ja det är ah, nej, ok. Studerar mitt huvud. okej. Men men, eh, men där jag hört vad heter det Veda Reggi, Det dunkar i min skalle. Jag har snutte där så. Ja. Ja. Hur gammal är den här då? Den saloppa här. Hur, hur är gammal är den? Ingen En Var han född då Veda Reggi gjordes? Det dunkar i min skalle. Det är Reggi i kroppen för mig. Är det du som ligger vapen eller är det ju Nej, det är, det är bara J-Malm ja. Ja. ja ja, men bra Vi då tackar är, för det då. Absolut, Och du går ut och tar ett sådant self -kort i. Jaha mm. Ute i, i, i med träd, eller med ja. träden Nästa vecka, du är 23 ja. mm. Det är stort Det är fantastiskt stort Det har mycket sportmunt ja. Jag hörde att till Fredrik är hundra biljetter igår ifrån att slå på oss rekord. Mm. Jag tänkte till, till, vårat, till våra hundrade, eller ja, vad är det blir sånting då. Jag det är det. Ett, ett halvt år. Ja. Live, från, live på Finlandspot. På. Ja. Live på Drymse. Kina-krogen måste vi bli. <laughs> Kina-krogen på Ringväg. Ja. Ja, <laughs> <know you? laughs> oh, oh. Ah, vi, vi tackar. ja. Tja. Right. Yep.